Másnap követség, ebéd, alig van nekem három óra, hogy lássak valamit ebből a híres városból. Van két kísérőm is, Gokán, meg egy új ember a követségről, most jött ki. Megmondom nekik, mutassák, amit itt nézni kell. Egy nagy sugárút, aztán az a híres vastorony, fel nem mentem, nem volt rá idő, mint siettettek. Aztán az Árkul de Triumph, épp olyan, mint Bukurestiben, de pontosan olyan, csak ez nagyobb. Aztán este felé sétál a chanzelizén. Na, ott már ők is mind nézik a kirakatokat, most már nem kell úgy szaladni. Minden úgy ki van világítva, rettentő mi fény van és pazarlás. A nők, a nők. Hát szerencse, nem itt kell lakjak. Én itt egy nővel nem tudnék beszélgetni. Már nem, hogy francia, hanem mindegyik akkora dáma, mint a nátszál, gyönyörűek, karcsú, harisnyás lábak látszanak a szép cipőkből. De hogy az ember beszélgetni leálljon egyel is, egész másféle nők ezek itt. Nem nekem valók. Akkor hirtelen meglátok egy virágüzletet. Mondom Gokánnak, ide figyeljen, én ide be kell menjek. Na, végre ők kint maradnak. Belül akkora a bolt, mint egy bálterem. Meg van világítva minden nagy váza. Van akkora, hogy a földön áll, magas, karcsú, a kisebbek mindenféle polcokon. Egy vázában húsz, harminc, ötven szál. Rózsa is, más is van. Tulipán, szegfű, valami sarkalábfélék, gerberák. Rózsából több, mint húszféle. Csokrok előre készen. Bokrétaszerű, asztaldísz, kandallódísz. Mert van egy óriási kandalló, azon két oldalt csokor kötve. Drága, méreg drága itt minden. A rózsa drága holmi, ez természetes. Csak megyek a sorok közt, de nem vásárolni akarok én itt. Mikor az árus nem lát, odahajolok, szagolok. Hát illat kevés van, de van olyan tömvetelt, nagy virágú, aminek erős illata van. Jön be Gokán, hogy menjek, sietünk. Felelem nem végeztem még. Nehogy vegyen itt valamit Décsielftárs, mondja Gokán. Ez a legdrágább üzlet. A fene, ez sem beléd, te Gokán. Bejön egy férfi, figyel mindent, nem tetszik neki semmi, aztán vesz vagy húsz szálat egy pistácia színűből. Amilyen volt régen a tantótól egy fajta, csak most ez erősebb, nagyobb a feje is. Halvány lila papírba göndölik, és átkötik sejem szalaggal. Egy asszony beszalad, kint várja a kocsija. El van készítve neki egy nagy csokor, csak hogy mindegyik más színű benne. Olyan az a csokor, mint egy, mit tudom én, festmény. Régen festettek olyat. Csak sétálok, valami olyan forró van a mellemben, még a könnyem is csurog. Mindjárt lefekszek a földre, s nem megyek többé sehova többet egy tapottat. Vagy összeesek. Mondom aztán Gokánnak, megyek haza, elfáradtam. Még kell vacsorázni feleli, mondom, nekem nem kell. Hát már épp alig állok a lábamon. Kinn az utcán könnyű lányok. Semmi szégyenit nincs ezekben, úgy jönnek az emberhez, mintha virágot árulnának. Nézzük a nőket, az legalább pihentett. Az egyik úgy cicázik a fiújával, kergeti. Aztán amikor elfut mellettem, látom miféle. Egy nőnek öltözött férfi. Undorító. Erről még az újságok se írnak nálunk, pedig sokat írnak az imperialista országokról, de ezt kihinni el, hogy a nyílt utcán ilyen van. Mondom Gokánnak, menjünk innet. Még akartam vásárolni, mondja nekem. Semmit én nem akarok a világon. Meghalni. Azt. Bemegyünk egy üzletbe, s veszünk kenyeret, s szalámit, azt megeszem a szobába. Már nem látok semmit. Semmit se. Hogy húszfélek féle van, s mennyi szalámi. Leveszek egyet, mindegy. Egy fél liter bort is veszek. Alig tudok felkapaszkodni a szobába. Úgy ki vagyok merülve. Hát lehet így. Hát van ilyen virágüzlet a világon, hogy te ezt megláttad, Décsi Vilmos Otto. Te hogy akarsz ezután élni? Én nem tudom, pedig csak egy nap telt el, hogy megkaptam a diplomdort, és mindjárt olyan szomorú vagyok, hogy meghalok. Alig tudok felkelni reggel, pedig a bánattól csak kicsit aludtam. Holnap haza kell menjek, és semmit nem vettem még. Mit tudjak én itt venni ebbe a városban, annak a székiasszonynak, meg annak a másik leánkának, meg anyámnak? Bevisz engem Gokán egy boltba reggel, olyan konyhai holmik vannak. Hát ilyen fényes edények. Egyik se főzne benne semmit, kitenné a falra. Mit tudja kit venni? Azt mondja Gokán, ne vigyek nehezet, mert nem vonattal megyek haza. Hogyhogy? -hogy? Tán szekéren. Repülővel, repülővel megy bukolestibe. Hát a vagonunk, az majd visszamegy, arra lesz nekünk gondunk. Minek menjek Bukurestibe, mikor van vonatom, és le tudok szállni Kolozsváron? Nem megyek én repülővel. Várja a delegáció holnap este Bukurestiben a repülőtéren. Megkapták a nagy hírt, mennek ki az eltárs elé. Milyen hírt? Glumetsz, mondja. Már hogy én viccelek, gondolom azt akarja. A diplomdor. Értem. Bukurestiben kezdjük előről. banket, Beszédek, szállod a riporterek. Akkor menjünk valami pipereboltba, mondom Gokánnak. Segítsen, nem igazodok el. Asszonyoknak mit vegyek? Hát akkor veszek mindenből hármat. Bombon, szappan, valami kenőcs, mosdószivacs fogóval, kis üveg parfőm. Anyámnak parfőm. Jó, Párizsból van, fogja őrizni. Aztán valami kendőt, törülközőt, azt is gokán adja a kezembe. Kis üveg likőr csokoládéval. Kalinak? Jó. Egyszer legalább nekem is hasznom van ebből az emberből. Nem tudok én ilyen üzletbe vásárolni. Akkora, mint egy stadion. Hogy lehessen ott kiválasztani, hogy mit akar az ember? A gyermeknek viszont hoztam egy játékot meg ruhafélét. Gör -korcsója. nem jégen megy, hanem a sima úton búgócsig a pléből, rugós játék, ami magába ugrál, színes plastilin, meg aztán egy kis szett, kis kapa. Kali meg fog bolondulni örömiben. Senkinek el nem tudom mondani, hogy nem kellett nekem ez a pár is. Senkinek, mert nincs emberfia, aki megértse, hogy nem kellett és kész. Nem a diplomdor, hanem az egész. Mit tudjak én ezután csinálni? Hová tudjak törekedni? Nem mondom, mert nem hiszi úgyse senki se. Az egyik nem hiszi, mert szerinte beképzelt vagyok, és csak felvágok. A másik nem is ért egy szót sem, mert még sose látott ilyet. Hát ha egyszer ilyen virágüzletek vannak a világon, ahol este tízkor egy nagy, fényes, kivilágított üzletben lehet venni olyan hosszú szárú rózsát, mint egy tíz éves gyermek annyi félét, a legújabb mejland és tantau fajtákból, hogy akarjak én ezek után élni? Holnap fel kell üljek a repülőre. Nem a repülőtől félek, én csak párizstól félek, semmi mástól. Mi lesz én velem ezután? Hát a repülés nem épp kellemes, de emnét megdolgoztatom. Lefordítja nekem az egyik prospektust, amit zsebre vágtam, nem tettem be a csomagba, hogy vámolják. Meg a névkártyákat, amiket kaptam, akkor a pakkal. Fogunk mi azokkal levelezni? Vagy cserélni? Most akkor valami elkezdődik, mert ezek ugye mind imperialista országok. A népi demokratikusokból alig valaki. Jugók, de azokkal nem kezeltünk. Meglássuk. Kell beszéljek Magyarossal meg a központtal, hogy akkor most hova lehet cseréket, meg teszteléseket kezdeményezni. Már épp szállunk a Kárpátok felett, veszem elő az étlapocs kérdememnét, mit tettünk a díszvacsorán. Már épp nem annyira érdekel, de tudja mondani, ha kell valamit mesélni Párizsról. Hát nem igen sokat láttam, vagy hogy inkább semmit. Kezdi, hogy ilyen töltött, olyan halféle, pástétomok, fűszeres vajas Na, azt észrevettem, mondom. Fűrleves. leves, Hát egy jó bifzteket ettem volna, de azt megtartották a konyhán. Itt van, mondja emni. Viandösi vál volt. Bivztek lóhúsból. Bívztek az nem volt, mondom. Hát már egy darab húst épp megláttam volna. Az nem egy darab hús, hanem pasta volt, fűszeres húspasta. nyersen szokták mondja emné. Afene ott tegye. Megetettek lóhússal. Hát már ilyen szegények, hogy lóhúst adjanak. Még a háborúba sem ettem lóhúst. Na aztán most tényleg kezd a nyomron forogni. A lóhústól meg a repüléstől. Már szállunk is le, mindjárt itt a nagy román puszta. Nemhogy egy delegáció vár Bukarestiben, mindenki kijön. A párt főtitkára Györgyü Dezs, Magyarós, aztán a központi végrehajtóból, a madból Csupor Lajos, most ő képviseli a magyarságot. Fényképész, újságíró. Izzadok. Aztán úgy fújít a délről az a pusztai szél, hogy így kiizzadva biztos beteg is leszek. Dezs még a repülőtéren tart egy beszédet, kezében egy szár rózsa, a román népköztársaság vívmánya mondja, melyet a világ elismert. Fényképezik mindenhonnan. Mikor engem akarnak levenni a virággal, addig forgolódok, amíg leteszem a kezemből. Most megmondom, eddig nem féltem, de most már félek, hogy botrány lesz még ha nem is az én hibám. Nem hagyom, hogy a virág a kezembe legyen. Megmondom az újságírónak, hogy jöjjön fel Kolozsvárra, ott fényképezze a virágot a termelésben, nem így levágva. Akkor oda fogok én is állni virággal, ahogy akarja, úgy pózolok. Nehezen, de megegyezzünk, hogy majd azt fogja leközölni az újság. Azért megkérdezem majd, hogy ki volt, aki levágta a stációban a virágokat és lehozta Bukarestbe. Mert ugye leszállok a gépről, és már mikor megyek le a lépcsőn, zenekkal közbe játsza a himnuszt, ott a delegáció, akkor látom, hogy mindegyiknek a kezében a virág. Már kezdődik az ünnep, beszédek vannak, hát mikor szóljak? Hát nem volt egy pillanat, hogy én odahajoljak és megkérdjem, mi a fészkes fenét hoztatok ti le a stációból? Nem volt ott egy ember, hogy felismerje a Vilmos Décsit? Mikor desnek ott a kezében a rózsa és beszél, ott van legalább 80 ember. A mikrofonba csak nem küldhettem el az anyja valagába, aki ezt csinálta, hogy tönkre tegyem az ünnepet. Lesz botrány, vagy nem lesz. Mert lehozták Francis Mailand világhíres písz rózsáját. Az van mindegyiknek a kezében, a 33540. Hát éppenséggel gyönyörű rózsa, egy sincs egészen kinyilva, nem mutatja még magát. Egyéb nevén Gloria Dei, egyéb nevén Joya, másnéven Madame A. Meiland. Mindez annyit tesz, béke, isten dicsősége, kedv, A. Meiland asszony. Mert látszódik, ha valaminek ennyi neve van, akkor csak világhíres lehet. Akkor annyi országban van bevezetve, teremtője előtt meg csak egy szám. Három, harmincöt, negyven. Aki ért a misztikához, olvasson a számból. Itt állnak mind az elvtársak, az egész központi büró, az akadémiából, még csupor is a madból. Kezükben Francis Meillantól, a PISZ. Azt ünnepeljük most, azt dicsérjük. De hát semmiképp nem a Vilmos Décsi van a kezekben. Diplom dorral, vagy mi a fészkes fenével. Pedig nem is hasonlítunk. A písznek sokkal nagyobb a feje, erős a szára és vastagabb, fodros, annak van 40-43 szírma, nekem meg ugye 32, és a szírom is kifeles odródik. Az egész teljesen más, olyan, mintha összetévesztenénk két asszonyt. Én is kapok egyet a kezembe. Szerencse, nekem nem kell hosszú beszédet mondani, mert egyhogy nem is készültem, nem kértek, és nincs nekem semmi leírva, én pedig papír nélkül nem tudok beszélni. Nincs nekem mondókám. Csak épp meg kell köszönjem a hazámnak a bizalmat, az RNK-nak meg a pártnak. Mikor mennék ki a mikrofonhoz, mondom egy kísérőnek, aki mellettem áll, fogja meg a virágomat, hogy orrot törölje épp. Na, akkor a virág nélkül lépek fel az emelvényre. Hát azt az embert, aki a rossz virágot vágta le a stációba és küldte ide a fogadásunkra, azt úgy segbe rúgják, ha én beárulom. És kivette észre, hogy kit ünnepelünk, Senki. Csak épp nem azt ünnepeltük, ami diplomdort kapott. Mindenki ült az asztalnál és dicsérte. Még szerencse, hogy nem is engem ünnepeltek, mert én nem szeretem az ilyen személyiségi kultuszt. Főleg most. De mikor először megláttam a virágot, úgy elöntött a dű, hogy a hangom is elment. Nem kaptam levegőt, mind köhögtem, alig tudtam köszönteni az elvtársakat. Aztán a beszédek közbe, és míg a zenét húzzák, megszokom. Már csak a nagy bánat marad utána. A jelentésem 45 oldal lett gépelve. Még be is kötöttem, mert hat példányba készítettem. Egy marad nekünk a stációba, többi megy a központba. Tettem bele négy fotográfiát, diploma is lefényképezve. Külön fejezet a tervek. Hogy kell nemzetközileg magunkat fejleszteni, milyen kapcsolatokat létesítettünk, export és cserejavaslatok. Külön fejezet a Vilmos Décsi és ennek a nemzetközi patentolása. A Vilmos Décsi elterjesztése a világon. Esetleg új néva növénynek. Ezt Mejlán ügynöke is megmondta. Új néven kell az ipari termelésbe bevonni, Vilmos Décsi névvel nem tartja elképzelhetőnek a forgalmazást. Szépen mondta. Nem tartja elképzelhetőnek, így mondta Emné. Sajnálnám, ha más néven kéne elmenni vele Amerikába. Az ember mégiscsak a saját nevét akarja látni. Na, akkor erről mindösszesen annyit írok, hogy meg kell vizsgálni, mit milyen néven vezetünk be, mert ugye a písznek is négy neve van, legalább. Még a tolvajok, akik kiszedik a szemet és úgy megcsinálják, ugye ők is más néven forgalmazzák. Nagy győzelem, kapok két díjat itthon nagy tervek millió tövekről. Aztán csend. Csend késő ősszel, csend télen. Csend s rémhírek. Csak ez a szegény annus van úgy megvadulva, mióta elvitték a testvérét. Lali is hozza a rémhíreket. Nem értem ezt a Lalit egyébként. Aki így tud rajongani egy virágért, annak hogy nincs egy csepp földje? Hogy legyen benne húsz-harminc töve a maga gyönyörűségére. Egyetemi tanár ez alal is olyan nyomorúságban vannak. A sok börtön minden nem tudott gyűjteni. Mikor kezdett újra járogatni, kérdezte, nem-e baj, hogy jön a virághoz, meg ugye hozzám? Mondtam, hát baj, hogy volna. Hogy valaki úgy tiszteli a virágot? Baj-e, hogy az írónak olvassák a könyvet, a festőnek nézik a képit? Hát én vagyok megtisztelve. De tudom-e, és kezdi lehalkítani a hangját, nem akar engem bajba hozni. Nekem nem baj, csak ne politizáljunk. Na, nem is szoktunk, én nem is tudok. Még Lali kellett rám szóljon 56 nyarába, mikor olyan nagy remények voltak. Mert ültünk egy asztaltársaságba, lecsalt a városba Darvashoz, voltak ott valami magyarországi költők és írók, mindegyik arról faggatta őket, mi van a Petőfi körrel. Na, azok nagyban mondják, mesélik, én meg csak ülök, mint egy zsákpityóka, nem tudok semmit. Aztán, mikor megint jött fel Lali, megkérdeztem, te, mi az a petőfikör? Nem lehet úgy élni, ahogy te élsz, te Vili. Komoly ember vagy, tudós, írsz a lapokba, s fúrod a fejedet a homokba. Nem lehet így. Kell hallgassad te is a rádiót, nem lehet, hogy mint egy vadember úgy éljél. Aztán rá lettem szoktatva én is. Mert aztán ősztől mind hallgattam. Most megjön Lali, már ki van téve az egyetemről, olyan semmi kis állása van egy intézetbe, könyvcímeket kell leírjon és ilyesmi. Most meg azt mondja, megint vannak kivégzések, vagy egy tucat ember ki lett végezve. Kivégzések? Ő már csak rémeket lát, mindig fél, hogy viszik be megint. Pedig nagy kommunista, meg igen rendes ember is már egész csendes. Régen szociáldemokrata volt, de én úgy látom, rendes kommunista lett, csak épp a pártban nem vették be. Ez fáj neki örökké. Kivégzések? Kérdem. Csak tudnánk, ha volnának, mondom. Meg hogy az egyik felforgató csoport készített egy beadványt az ENSZ-hez erdély felosztásáért. Vagy hogy önálló legyen, autonóm. Már nem is tudom, hogy mondja, mert úgy meglepődök. Először is kell erőltessem magam, hogy eszembe jusson, hogy mi az az ENSZ, mert valami szerv lehet. Na aztán tudom már, ONU, mert mi inkább úgy emlegettük a gyűlésekbe, ONU, egy organizáció. Hát én nem tudok hinni az ilyen híreknek túlozlali, hogy kivégzések, meg olyan szervezkedés, hogy független erdély, vagy hogy felosztva legyen. Azt is mondja, tíz halálos ítélet volt Nyilvános tárgyaláson hangzott el, Kolozsvári Katonai Bíróságon. Egy pap szervezkedett, Szoboszlai nevű. Mekkora bűne lehet egy papnak, hogy ki kell végezni? Nem tűrömén se a csuhásokat, de kivégezni? El akarták Erdélyt csatolni, mondja Lali. Olyan értelmű volt a beadvány, amit írtak. Megvan a bizonyíték. Egy csuhás el akarja csatolni Erdét és ír az onunak. Októberben megint kivégeztek három papot, most reformátust. Te, Lali, ez olyan gyermekmese. Nem, nem, Feleli, ez ténylegesen megtörtént. Nem akarok én a barátommal vitatkozni. Nagyon okos ember, írtó -okos, mindent összeolvasott, olyan könyveket írhatna, hogy csak naha megengednék neki, ugye? De túlságosan borulátó. Mindig csak a drámát látja mindenhol. Én szerintem nincsen olyan ember ebbe az országba, aki ilyen beadványokat írkálna. Nem, hogy ne jutna eszébe, mert eszébe jut, de hogy leírja, és komolyan vegye, és szervezkedjen hozzá. Hát nem. Mindenki tudja, hol él. Ilyen módszerrel csak az akasztófára lehet jutni, nem javítani a dolgunkon. De azért megijedek. Kell hallgassam megint a rádiót. Hát gondolom, csak bemondja legalább a szabad Európa. Na, hallgatom a románt, a magyart, nem mond egyik se semmit. Azt se tudom, hogy a román vagy a magyar szabad Európa mondja inkább a mi dolgunkat. Meg vannak bolondulva az emberek, hogy ilyesmit írkálnak Erdély felosztásáról. Na meg azok is ott fent, ha tényleg halálos ítéleteket osztogatnak egy papnak. Túlkapások. Mondom Lalinak, jöjjön be az üvegházba, mert az új hibridjeink nyílnak. De ő nem szereti az üvegházakat, szerinte az túl mesterséges. Miért? A hibrid nem mesterséges? Nem vitatkozok. Hát, ha nem szereted, Lalikám, akkor kell, várjál. Tudod, mi nem mesterséges? Hát a vadrózsa. Össze lehet azt mérni egy hibriddel. Kicsit most, mintha inkább benyhülés lenne. Hallom, állítólag Pest interveniált, hogy lehessen megint utazni. Azt mondják fent, hogy kétezer személy mehet. Érdemes magyarok és érdemes románok kaphatnak engedélyt. Kérdem viccelve Sanyit, érdemes vagyok-e? Mert ugye nem kaptam még ilyen díjat, hogy érdemes művész, mert van ilyen, nem olyan régen lett, dekrét által elhatározva, de nekem ugye csak az állami díj van. Hová akarsz mind menni, te Vili? kérdezi tőlem Sanyi. Inkább menjél megint Párizsba, vagy izé nyugati versenyre. Mondom, hogy szeretném megismerni a magyar rózsa nagykövetét, Márk Gergelyt. Hallottam róla, és mennék munkalátogatásra. Az más, ha munkalátogatás, azt ő nekem elintézi. Aztán megint olyan izgalom van. Csak épp nem rózsa izgalom. Hanem, hogy zárják be az egyetemet. Vagyis vonják össze a kettőt, a magyart meg a románt, egyesülés van tervben. Mint mikor december elsején egyesült Erdi, ugye Romániával, mondja Lali. Mert most tőlem mindenki az egyetemet kérdi. Már aki mer kérdeni, mert még a szombat esti sorasztalnál is csak úgy halkan megy a társalgás. Olyan óvatos mindenki, alig beszélnek valamit. Hogy történt, mint? Ki csinálta, ki kezdte, ki hagyta, ki nem emelte fel a szavát? Hát ha egyszer nem voltam ott, nem tudom én. Az az, hogy ott voltam február végétől, mert muszáj volt ott legyek, az egyetemiek házában minden nagygyűlésen. Ott vagyok, csak épp nem csinálunk semmit. Mert az egyetemiek házában a nagy gyűlés nem arra van, hogy ott beszélgetés legyen, meg tárgyalás. Lehetett látni már az elején, hogy meg akarják csinálni az egyesülést. Bár azt mondta nekem Lali, hogy az első nap nem is itt, hanem Bukarestben volt, a diák küldöttek gyűlésén. Hogy azok úgy csináltak, mint akik egyesülni akarnak. A diákok. Pedig Lali barátom már nincs bent az egyetemen. Nem írt alá 56-ban, hát akkor Szerusz nem taníthat. Viszik végig a városokon, mint a véres rondyot, és kell autokritikát mondjon. Lalinak mindenki úgy mondja inkább Bubi. Nem szeretem én ezeket a neveket, hogy Bubi kocka. Azt se lehet tudni, melyik férfi melyik nő. Inkább Lalinak mondom. Pedig mikor megvolt a Bójai Egyetemnek a tíz éves évforduló, mekkora hacacáli volt. Ilyen album, emlékkönyv, konferencia a Bábes Egyetemmel együtt, tudományos ülések, külföldi delegáció, bankett. Még a magyarok is eljöttek. Pestről is, Szegedről, Debrecenből. Az egész mat itt volt 55-ben. Mert ugye a Magyar Egyetem 45-ben nyitott. Májusban voltak a nagy ünnepségek. Lali akkor mind kért, hogy interveniáljak az állami könyvkiadóba, mert nekem ott vannak a könyveim. Hát ő, mint börtönviselt, nem mehet. Kérlelt, hogy ha már Bójai Jánosról vagyunk nevezve, mint egyetem, mert ő idevaló matematikus, a miénk és kolozsvári is, akkor nyomtassák ki a könyvét, az üdvtant, az ünnepségre, mekkora dolog volna, s hogy próbáljak ott beszélni valakivel fent. Mondtam neki, adja ide, megnézem, tudok-e beszélni ott valakivel. De mondom, az üdvtant nem jó, adjunk neki valami egyéb címet, mert ha így kérelmezzünk, nem megy át. Most nem jó az, hogy üdvtan. Ez az egész klerikális dolog most nem kell, mert ez valami vallási üdvözülést jelent. Lali szerintem egy kicsit vallásos, vagyis nem úgy, hogy egyházba, hanem olyan nagy, földfeletti dolgokba hisz. Csak titkolja. Azt mondja Lali, nem vallási az. Ő olyat nem is javasolna. Csak olyan egyszerű dolgokat ír benne bójai, ami boldoggá teszi az embert és elhozza neki a földi üdvözülést, vagyis a közboldogságot. Közboldogság, mert azon fáradozik, ahogy a mostani rezsim is. Mert hát éppen mi is ilyen korban élünk, hogy közboldogság, mondom Lalinak. Közboldogság csak most nem úgy hívjuk. Adjuk ki, mondom neki. Hogy csak az boldog, mondja Lali, aki boldog társadalomban él, és kezd lelkesülni. Képzeljem el, mondja, bójainál az embereknek nincs neve, Nincs szerelem sem. Hát mondom, ezt tetszik. A név mindig a személyiségi kultusz melegágya. Bójainál az ember neve helyett számok vannak. Csodálatos felelem, ki kell adjuk. Hát a rózsák nem számmal vannak. Annuskámnak is csak a számai vannak meg. Hát a három, harmincöt, negyven, mert az a világ legnagyobbja. Na, mondja csak, Lali, mi van abba a könyvbe? hogy ne legyen szerelem feleli. Az jó, mondom, de azért zeni lehet, kérdem? Hát szabályozni kell a nemi életet, azt mondja Lali, mert azt írja Bújai. Lehet azt szabályozni, kérdem tőle, mint biológus is érdekel. Én is, mint próbálom, bogot kötni, ahogy Kali mondja, de szabályozni nem igen tudom. Lalinak van felesége. Csendes is ez a Lali, nem olyan kujon, mint más. Lali azt mondja, Bójainak a példaképe valami ókori férfiú, aki magát megherélte. Aztán ez a Bólyai János is kívánta, hogy őt magát is megherélje, mert akadályozza a munkában, alkotásban. Mert hát Bólyai hatalmas elme, nem is tudjuk még mekkora. Bójai leírja, hogy nem talált sebészt, aki a herélést megcsinálja rajta, maga pedig nem merte megcsinálni, mert félt, hogy elvérzik. Ha Megnetán elvérzik... Akkor nem tud a tan elterjedni a világon, ha meghalna. A tan. Akkor inkább azt mondom Lalinak, nem kéne publikálni. Marhasság. Pedig ez az aszexuális tulajdonság tetszik nekem. A hibrid is aszexuális. Lali meg csak magyarázza, ez filozófia. Nem úgy kell érteni, hogy praktikusan megcsinálja. Azt mondja egyébként, mert saját életét is elbeszéli benne, hogy volt neki egy oládajkája, egy román asszony, aki az apjának volt a szerelmes nője, Bójai Farkasnak, az tejelte őt szopóskorában. korában. A tejjel jött a szerelmi gerjedelem belé az olá asszonytól. Hát épp a tejel nem, felelem. Biológus létemre ennyit én is tudok. Eltanult dolog az ilyesmi. Lali azt meséli, számtanos Jánosunk sokat éldegélt szűzen, hogy úgy haladhasson a tudományában, de aztán a sok megtartóztatástól annál mélyebbre esett a vágyban. Fertelmes dolgokat művelt, egyfolytában üzekedett, aztán bűnbánatba esett. Lali szerint erre való a házas élet. Nem sok, nem kevés a nemi élet benne, épp jó. Kacsint. Arra fel, hogy én miért nem házasodok. Mert ugye nincs az állatvilágban se, a növényvilágban se olyan élő szervezet, amelyiknek nincs szexusa. Szeretem én a filozófusokat, nagyon szeretem, csak sajnos nem tudnak semmit a természetről. Mondják az általánosságokat. Ahogy mondod, Lalikám, épp csak a hibrida szexuális. Nem termékenyíti meg magát. A hibridek gyakran a szexuálisok, a közeli keresztezések, érted -e? Magyarázom, nem érti. Mindegy, én se tudom felfogni az ő üvtanát. Adott pár oldalt belőle legépelve, maros vásárhelyt van az igazi kézirat. Nehéz írás, filozófiai, nincs türelmem. Pedig mikor Lali beszélt róla, érdekes volt. Így járok mindig a filozófiával. Mondja Lali, ha nem lehet üvtan a címe legyen, akkor tan, csak jusson napvilágra. Pénz sincs, csak csere. Bólyai Tanja szerint, és minden nap kell a földdel dolgozni mindenkinek, aki egészséges, kettő órát. Akkor lesz boldog. Lali szépen fel is olvassa. Okvetlenül megkívántatik, hogy minden nap, ha néha fekvőbeteg, bár két órát nem csak a szabad ég alatt, természetben, hanem éppen valóságos földi művel töltse, Midőn azt az életerőt, mi a frissen föltúrt vájt földből omlik és ömlik az idegekbe, semmi patika s életrend meg nem adja. Szépen mondja, ugye Vilmosom, hogy az ember földi művel töltse az idejét. Földi mű. Hát lehet, van égi mű is. Na, ebben nagyon is igaza van, hogy földi művekkel kell töltse az ember az idejét és dolgozzon. Hát olyankor én boldog is vagyok felelem Lalinak bár épp mostanában inkább gyűlésbe kell, mint járjak, nem hagyják, hogy végezzem a földdel a munkát. A kezem is túl tiszta, nem áll jól nekem. Annyit mondja nekem annusom, magának túl tiszta már a keze Vili bácsi. Nem találunk egymáshoz, pedig ugyanonnét indultunk, mégse találunk. Tan, üdvtan, sehogy nem sikerült megjelenjen. Kicsit próbáltam, beadtunk egy pár oldalt, és megmondták szóban, most nem ennek van az ideje, hogy ilyen elméletekkel boldogítsák a mai társadalmat. Most megvan az üdvtan, éppen mi csináljuk. Nem sikerül kiadjuk. Igaz, nem is igen hajszoltam úgy nagy elánnal. Majd eljön az ideje. Ha eddig pihent száz évet az a kézírás, még kicsit legyen türelme. Hát nem üdvtana van most szükség. és nem bójaira. Bójainak vége! Vége a Magyar Egyetemnek! Gátá! Na, azon a nagygyűlésen februárban, ott az Egyetemiek házában, mikor ez az egész megindul, hát annyit kell idegeskedni. A gyűlésen egyik megszólal, kicsit akadékoskodik, egy magyar költő, tanár az Egyetemen, Szabédi, akit nekem ajánlottak a megnevező bizottságban. A másik rátromfol a párt részéről. Ez az új titkár. Niku Ceausescu úgy leugatja, hogy meg is ijedek. Na, akkor még ott van egy kicsi beszélgetés. De nem úgy beszélgetés, hogy én mondom, te gondolkozol rajta, és te is mondod, aztán próbáljuk meg úgy, hogy én is, te is jól járjunk. Ez olyan beszélgetés, hogy ők mondják, te meghallgatsz. Ahogy szokták a szintezában. Ha megtalálsz szólalni, rád tronfolnak. De hát lehetett ezt látni. Nem úgy, hogy én proféta legyek, hanem hogy mint csak a mat, az autonóm tartomány. Kolozsvár meg semmi. Csak a mat, a mat, semmi más. Mindent rendre vittek levásár vásárhelyré. Az orvoskart, a színészeket. Én igazán nem vagyok jós. A politikát nem értem. De azt én is láttam, hogy a Magyar Egyetemet nem akarják úgy. Hiába, hogy proklamálva lett 49-ben, vagyis nem, hanem épp a háború után, mikor még megvolt a függetlenség Erdének. Sok minden lett proklamálva. De láttuk, mikor az agronómiát, a mezőgazdasági akadémiát majdnem becsukták, aztán megijedtek, kiletnyitva, Pszichológiai, filozófiai fakultások, mérnöki kar mind, az is becsukva. Most megbecsukták az egyetemet. Csak most már nem ijednek meg többet. Nem is csukják be, hanem egyesülés van. Nasze. Egyesülés. Nem egyesülünk mi egy kicsit túl sokat önszántunkból? kérdi Lali. Ez a Lali úgy tudja a végeket, a drámai végeket ő úgy nevezi, a színház miatt, mert mindig csak az jár a fejében. Végjáték, mondja Lali, mert vége az egyetemnek. Olyan ártatlannak fest az egész, és olyan ügyesen van megszervezve, mert mikor benne van az ember, nem látja, nem is érti, nem is igen fél. Aztán most, mikor vége, mind gondolkozik, hogy volt, hogy történhetett. Most ugye, hogy már halottak is vannak. Már nem úgy, hogy csak az egyetem, hanem férfiak. Ahogy mondja Lali, aki nagy sakkozó, hogy sakmat öt lépésben. Hát persze, fél év múlva látjuk, hogy ment öt lépésben az egyetem egyesítése, csak mikor még februárban vagyunk, nem is igen gondoljuk komolynak, hogy meg fog történni. Akkor kéne okosnak lenni, mikor mennek az események. Akkor még lehetne beleszólni. Nem utána. Legelébb van a diákoknak a küldött gyűlése Bukarestiben. Ez az első lépés. Ahol felszólalnak a mi magyar diákjaink, hogy ők az egységet akarják. Ártatlan beszéd. Meg is jelent az újságba, senki oda se hederített. beszéd annyit, mint halljuk az ilyet. Ki ne akarná az egységet mindig. Aztán másodiknak van az az egyetemi diákgyűlés, csak nem lehet érteni, miért jött annyi nagy fejes, mert Dezs is megjelent, az egész KB, még a Diák Szövetség elnöke is Ilieszku, Csáuseszku, mindenki. Azt mondják, a nacionalizmus veszélye igen nagy az egyetemi sorokban. Hát ha nacionalizmus, akkor mindig a magyarra gondolnak, mert a román nacionalizmusról nem beszélgetnek. Nacionalizmus és nemzeti elszigetelődés, az ugye csak mi lehetünk. Az oktatásnak az eszmei tisztaságát követelik. Hát aztán gondolja az ember, mikor hallgatja, ez csak a szokásos beszéd, fejmosás. A végén meg valakit kicsontolnak, hűvösre tesznek. Aztán az mond egy autokritikát, akkor kicsit megvan bocsátva neki, teszik lejjebb. Aztán van a nagygyűlés, meg a nyilatkozatok, na ez a hármas lépés, amiben a volt rektor, nagypista, meg Edgár és Szabédia költő autókritikát gyakorol, de minden úgy megvan organizálva, az ember látja, hogy ez már megvan rendezve, nem most kezdődik a vita, mint egy aktíva ülésen. Az autokritika után az ember már úgy gondolja, hogy akkor el van dőlve. Aztán már csak az ünnepség része van, ez a negyedik lépés. Jönnek a hűségtáviratok az újságokban, aláírja mindenki, akinek neve van, alá kell írja. A legfontosabbak mind felszólalnak, Dezs, Csausescu, Ilyescu, meg a magyar egyetemiek rektor, vezetőértelmiség. Amit ők mondanak, az a példa, s hogy főleg csak adminisztratív kérdés. Ceausescu meg is mondja világosan, hogy nem román és magyar kultúra van külön, hanem csak szocialista kultúra, szocialista vagy burzsuá. Ott ülök mindegyiken. Mit tudjak csinálni? Aztán ötödik lépés, hogy egy közös vacsorát szerveznek román és magyar diákok együtt, és lesznek vendégek. Együtt fognak főzni. Én nem tudok menni. Kimentem magam, már épp eleget jártam. Lali azt mondja, mert most sokat találkozunk. Én nem szeretem az utolsó vacsorákat. Abból soha semmi jó nem sült még ki, hogy utolsó vacsora. A végén mindenki kezdi az önkritikát, gyónás a tömeg előtt. Na ettől mentsem meg a sors. Már ez lehet a hatodik lépés. Be vagyunk mattolva egészen, el van dőlve minden, csak még nem látszik. Az egyik azt mondja, hogy az izolációt szolgálta tévesen, a másik, hogy megtévedt a nacionalizmus útján, a harmadik, hogy szeparatista. Mindeniknek megvan a maga szava az ilyesmire. Gondolom, előre meg lett beszélve, hogy mit fog mondani. Segítettek fentről, mert úgy szokás. Hogy s dőltek el a dolgok, mikor még tárgyalás van, egyezkedés, beszélgetés, mi azt nem látjuk. Melyik lépésben kellett volna kép? Nem mi csináljuk, csak az ünnepen aztán megerősítjük. Tudomásul veszük, hogy a szeparatizmus nem jó, az elszigetelődés, hogy mindent külön-külön csináljunk a románoktól nem jó, és a nacionalizmusnak eleit kell venni, mert az se jó. Kész. Megvan az egyesülés. Megszűnt a Magyar Egyetem, mondja Lali. Óriási tragédia. Óriási, csak még nem látszik. Kell neki az idő, hogy meglátszódjon. Azt mondják, ez csak adminisztratív dolog. Össze lesz vonva az adminisztráció, és megy minden tovább. Mindenki tanulhat magyarul, amennyit akar. Lali szerint a művészeti intézet, a filozófia, a pszichológia is mind meg van szűnve. Az orvosi és gyógyszerészeti karra már úgy szintén indították a romántagazatot. A művészeti intézetet nem is tudtam, hogy megszüntették. Vagyis egyesítették. Lali mondja... A pszichológiakarok mind be vannak zárva, az most túl dolog, pedig ő szerint ez tévedés. A legjobb román koponya, egy Mörgyin Jánu nevű tudós pszichológus, aki a legjobb egyeteme kellett képezve, 49-ben lett lefogva még Lali előtt, de ezt a pszichológust nem engedték ki. Féltek tőle. 25 évet kapott. Hát ahhoz aztán kell pszichológia tudomány, hogy egy ember a börtönben kibírja a 25 évet. Lalinak már ugyan mindegy az egyesítés. Nem hiszem, hogy egyhamar visszaveszik az egyetemre. Pedig most mindent megtett. Egyszer még nálunk is járt gyűlésen, és elmondta az önkritikáját, s aztán viszik körbe-körbe minden városba, a madba, és kell mondja az önkritikáját. Ha nem csinálja, kicsontolják. Minek kellett olyan makacsnak lenni a magyar ügyben? Mi lett volna, ha aláírja ő is 56-ban, hogy elítéli? Most szépen tanítana az egyetemen, visszavennék a pártba, kaphatna egy jobb lakást, mert olyan kicsibe lakik a feleségével, meg a gyermekével. És a világ is gyorsan felejt. Két év, aztán el van felejtve, kiír ki nem. Lehet még külföldre is elengednék egyszer. Én biztos nem beszélgetek vele erről, mert nem egyezünk. Ebben nem egyezünk. A rózsában egyezünk. Minek megbontani ezt a szép rózsabarátságunkat? Én mindig azt mondom, nem kell úgy küzdeni forró fejjel. Normális kompromisszum. A mi helyzetünkben mást nem lehet. Vagy fogja magát mindenki, és legyen szuicidium. Mert erről is mind máshogy gondolkozunk. Aztán április-május hónapban, tessék, három öngyilkos. Előbb a költő, már a nyelvész, Szabédi. Állítólag nem adták ki a könyvét, azért csinálta, de ő szólalt fel a nagy gyűlésen is. Nagy felzúdulás van, még Bukarestig is elhallatszik, mert az egyetem miatt vetette vonat elé magát, dehogy a könyve miatt, ami csak valami nyelvészeti dolog, hogy a magyar nyelv honnét származik, olyasmi, hogy a törökkel rokonítja. Hát azért már nem lesz valaki öngyilkos, gondolom. Az egyetem miatt világos dolog. Aztán két másik tanár az egyetemről, egy statisztikus, meg egy zsidó közgazdász. Lövinger nevű. Molnár Lövinger. Hallottam, hogy a szüleit deportálták, nem jöttek vissza. A fiúk meg öngyilkos lett most, két nappal Szabédi után rögtön. Képzeljen, lali. nem engedték meg az egyházi temetést Szabédinak. Féltek. A papok meg eljöttek. Unitárius volt ugyanis, és ott álltak talárban Némán sok pap, talárban vagy palásban, amit ők viselnek. Némán áll a pap a temetésen. Se egy ima, egy ének, egy búcsúztatás. Még a végtisztességet se lehetett megadni. Nagy dolog egy öngyilkos sírjánál, hogy eljöjjön a pap, mondja Lali. Vajon az egyház engedte volna, hogy pap beszéljen? Olyan nagyon bátor az egyház manapság. Lali se tudja, hogy ki miatt kellett hallgasson az a sok pap. Vagy az egyház, vagy ugye, tudjuk. Vagy lehet mind a kettő. Gyenge az egyház Lali szerint. A katolikus még hagyján, de a többi igen gyenge. Én minden nap öngyilkos tudnék lenni felelem Lalinak. Jó, nem minden nap épp, de egy évbe kétszer legalább tudnék. Nyíláskor, meg novemberbe, mikor vége van a virágzásnak. Nem épp nyíláskor, hanem mikor már egy hónap is megvan, és lehet látni, hogy ez se az, amit az ember akart, vagy képzelt, hogy megcsinál. Mikor készen vannak az első pár virágok az új nemesítésből, látod, most sem találtad meg az igazit, amiről mindig álmodtál. Tudod egy olyan annuskát? Akkor biztos fel tudnám magam kötni a padláson. Vili, neked nincs szíved? Egy tragédiáról beszélek itt neked, te pedig vonod a vállat, hogy könnyű öngyilkosnak lenni? Meg hogy a rózsáid? Hideg, egoista ember vagy. Te csak a virággal törődsz, a műveiddel. Sose mondott még ilyet nekem, hogy én mindig csak magammal vagyok. Hát kivel legyek? Jól összeszólalkozunk, elmegy nagy buszunflát. Pedig azért jött, hogy megnézze a koraiakat, mert a melegházakba már vannak. Az első öngyilkosunk április közepén van. Azt hiszi nekem nem fáj. Fáj, csak nem látszik. Meg se tudtam mutatni a korai nyílókat, mert nem a stációban beszélünk, hanem nálam. A stációban megmondtam, semmi egyetemi dolgot nem beszélek, és mást se. Hiába mondom Lalinak, hogy amikor az új rózsát keresem, az épp olyan, mint ez az egyetem. Nem mondom a nevét a rózsának, amit keresek, mert még csak számai vannak. Van vagy tíz számom rá, amíg megtalálom az annuskát. Tíz szám vagy több, ahány testvérből szelektálom. Addig keresem, alakítgatom, csak a végső rózsának kell nevet adni. Az egyetem is ilyen. Kompromisszum. Nekünk itt csak az lehet, hogy kompromisszumot kell kössünk. Meg kell alkudjunk az élettel is, amiben vagyunk, a virággal is. Aki fanatikus, nem egyezkedik, beledöglik. Megcsinálni a legjobbat, amit tudunk. De a legjobb is mekkora megalkuvás. Lali nem érti. Nem akarok én annyit beszélni az öngyilkosságokról, pedig tudom én. Csendes Zoltán, a prorektor a feleségével együtt lett öngyilkos. Nálam fiatalabb volt, nem ismertem jól, csak a feleségét állandó kuncsafton volt. Csendessel csináltatták meg az Egyesítés jómányt a két egyetem közt, mert perfekt román volt, dolgozott valamelyik bukaresti intézetben. Lali azt mondja, neki kellett megcsinálni a piszkos munkát, senki sem vállalta. Véres lett a keze, mondja Lali. De hogy a felesége is öngyilkos legyen, hát az mit vétett? Nem gondoltam volna, hogy egy asszony is. Olyasmit mondogattak, hogy mikor csendes professzorról kiderült, hogy az egész aláírási és egyesítési ceremóniát az ő nyakába varták, az asszony elítélte őt, veszekedett vele, árulónak nevezte. Mert hát milyen az asszony? Veszekedik. Aztán pár napra rá, hogy a férje végzett magával, ő is ugyanezt tette. Hogy lettek öngyilkosok? kérdem Lalit. Csendes egyébként ott volt annak a másik költőnek a búcsúztatásánál, ahol sok száz ember. Lehet, onnét kapta az ötletet. Aznap, mikor öngyilkos lett a költő Szabédi, április 18-án, egy román nőnek mentem a névnapjára, Andrea. A botanikus kertben dolgozik, vegyésznő, ott voltak az egyetemiek mind a két egyetemről. Ott mondta valaki, mert estére már el is terjedt. De a temetésre nem mentem ki. Nem szeretem én a temetéseket, van elég bajom. Akkor ez a csendes onnét vette a példát. Hogy így kell tegyen az, aki a nevét adja az ilyesmihez. Ez a fiatal professzor úgy készítette elő az ügyét, mint egy igazi tudós. Írt levelet, még azt is megírta, honnét szerezte be a szereit, kitalált mindent előre. Azt írta benne, hogy családi betegséget örökölt, s azért. Még a temetés előtt a aktíva felolvasta a diákságnak a levelet nyilvánosan, nehogy azt higgyék, hogy politikai öngyilkosság. Mert az olyasmit akkor el kell ítélni határozatban. Hogy a diákság vegye tudomásul, csendes Zoltán prorektor úr halálos betegséget örökölt, és nem akart a családja terhére lenni. Mikor felolvasták a levelet, azt a részt kihagyták, hogy hol szerezte be a halálos szereit, és mi csodát. Nehogy kedvet kapjanak a gyerekek, ugye? Felolvasták, csend lett. Hát mit mondjanak a gyerekek erre? Csend lett, hallgatás. Szabédival a költővel is megcsinálták. Hogy azt mondják, azért vetette a vonat alá magát Szamos falvánál, mert nem adták ki a könyvét, még a levelet is felolvasták nyilvánosan, amivel elutasítják a könyvet, hogy nem elég tudományos a magyar nyelv őstörténetéről történetéről írott könyv. Elhitték a gyerekek, hogy a könyvért? Nem tudom. Most csendes, aztán a harmadik, szintén prorektor, Nagy Lajos. Állítólag ők ketten írásban kérvényezték az egyesítést. Minek kell ezt a gyerekeknek felolvasni? Ragadós a példa. Már úgy, hogy az öngyilkossági. Hogyha bajban van az ember, csak fogja magát és nyissz. Vagy mit tudom én, mert annyiféle módszer van. Csendes is valami mérgeket vett be. A másik a vonatalá, a harmadik, nem tudom, önakasztás. És akkor még Löwinger is, fiatal zsidó közgazdász. Akkor négyen. Mind férfiak. Most is, tessék, négy egyetemi férfivel, nagy koponyával kevesebb. Kell ez? Nem ő a hibás pedig. Felsőbb akarat de hallottam egy olyas valamit, hogy az a hallgatónő, Kacsó Magda vagy Márta, már nem emlékszem, aki az egész egyesítést először felhozta Bukarestben a diákok küldőgyűlésén, mint valami hallgatói kérést, mert utána volt, hogy bejelentették, hogy ez a hallgatónő is öngyilkos lett. Fiatal, hát mennyi lehet, 20-22? Borzalmas. Lehet csak rémhír. A többiek legalább elértek már valamit. Egy könyvet, vagy egy házasságot, egy professzori címet. Én is például. Hát, hogy a nevüket megcsinálják, megtanítsák a világnak. Ha olyasmit elkövetnék én is, öngyilkosság például, hát már mi mindent megcsináltam. Egy egész könyvet lehet írni az eredményeimről és minden próbálkozásról. Még ha csak próbálkozás, mert soknak nem látszik az eredménye a hibrideink közül, és ha meg is halunk, már hogy rendesen, nem öngyilkos mód, lehet mások folytatják a munkánkat. Az is akkor egy eredmény. És ez a gyermek, ez a Magda vagy Márta, csak a szégyennel marad. Hogy diáklány létére, ő ilyen nagy dolgokba avatkozott, aztán jól megbukott. Lehet nem is igaz. Inkább remélem, hogy nem lett öngyilkos. Most annyi minden terjed, mindenki megvan bolondulva rémhíreket mondanak.